Була неділя, коли Бенедьо вибрався в дорогу. В церкві Святої Трійці, попри котру переходив, дяки греміли хвалу Божу. А напротив церкві на нужденнім Дрогобицьким бруку по підмуром сиділи купами ріпників, просяклих нафтою сорочках та подертих кахтанах, ждучи, аж скінчиться хвала Божа, щоб відтак рушити до Борислава. Деякі хрестилися та шептали отче наші, другі дрімали на сонячній спеці, інші знов держали в руках десятикрейцерові хлібенята й цибулю, і їли, кусаючись цілого некраєного хліба. Бенедіо не здержувався, коли церкви не дожидав кінця хвали Божої. Бо хоч до Борислава Здругобича й не і так-то далеко, усього милька невеличка, і хоч роботи шукати йому не було треба, та так, як в більшій часті отих ріпників, то йому наговорили, що в Бориславі дуже тяжко знайти помешкання, а йому хотілося жити десь поближче фабрики, при котрій мав робити. Він по нещаснім ударі при закладинах чувся дуже слабий в ногах, і знав, що по Бориславській непросихаючим болоті далеко ходити не зможе». Тому-то Бенедіо спішив до Борислава, щоб винайти собі хату, поки ще не наплине багаторобучого люду та й позаймає всі закрамарки. Але йому треба було наймати хату на довший час, хоч на місяць. Найти таку хату було трудніше, бо в Бориславі найбільша часть усяких нор наймається перепливаючому люду на одну ніч. це й найліпше виплачується жедам. Але немало здивувався Бенедьо, коли вийшовши за місто, побачивши, як далеко тяглася дорога, всюди по ній мріли кубки ріпників, звільно поступаючи серед туманів пороху. Ті не ждали кінця хвали Божої, а спішать, щоб залучити деяку роботу. Хліб видно у кожного в брудній полотняній торбі, у деяких торби висувалися зелені пера молодої цибулі. Бенедю зразу обминав ті кубки і йшов сам. Але далі йому зробилося нудно і прикро йти самому. Сонце жарило за пеклу вже й попукану землю. Хоч уже незадовго май кінчився, то збіжжя на полі ще нічим того не показувалося. Вівси, ледве зійшовши, зав'яли без дощу і покрутилися при землі. Озиме жито піднялося трохи від землі, але очевидячки заклякало на пні і не колосилось, хоч саме на те була пора. Єрина ніяка, ані бульба ще й не сходила. Зашкарупіла і, висушена сонцем на кілька цалів глиб земля, не давала посадженому насінню ніякої вогкості. Сум збирав, коли було глянути на поле. Лиш одна кропивата гірчиця, підхопившися завчасу і пустивши глибше в землю свій веретенестий корінь, буяли та розросталися. А сонце все пекло та жарило. Хмари, мов дрочачись з бідними рільниками, все надвечір збиралися на небі, а відтак, не пустивши й краплі дощу, розпливалися проти вночі. По селах, через котрі проходили ріпники, Стрічалися люди, самі сумні та чорні, мов земля. Не чути було звичайних недільних сміхів та жартів по вигонах. Старші газди гляділи то на поле, то на небо, мов з яким докором, а відтак безрадно в розпуці опускали руки. Абенедьо весь облитий потом і присілий порохом, також з важкими думами в серці, минав ті бідні села, Примираючи тепер в голоду та переднівку, і ждучи ще страшнішого переднівку на будуще. «Обернися, Господи, ласков своїв на мир християнський!» Долітали до Бенедя важкі молитви селян майже з кожного обійстя. А небо гляділо на них аж полове, сонце пекло, мов, наняте, а хмари худі, біляві та прозірчості ліниво волоклися з заходу. Прикро і нудно зробилось Бенедьові йти самому серед тої мізерії. Він прилучився до одної громадки ріпників. «А куди Бог провадить?» – питали вони Бенедя по звичайних привітаннях. «Туди, куди і вас?» – відповів Бенедьо. «Ну, але ви не до я. «Та ні, я муляр. То, може, де буде що нового муруватися?» «А так, я вже наймлений. Ту ось той. Гаммер шлях буде мурувати новий», – Бенедьо зап'явся. Він не вірив Леоні в Леонів паровий млин і вперед, але тепер, бесідуючи з ріпниками, почув, мимоволі, що сказав би велику нісенітницю, коли б їм повів про паровий млин. М -м, «Нову нафтарню докінчив він». Ну то Богу дякувати, що буде хоч троха якої нової роботи, сказав один ріпник. Чи ні чоловік там де як притулиться? Або що, при ямах нема роботи? спитав Бенедю. Ей, чому би не було? відповів ріпник і махнув рукою. Та що нам з того, коли платять так, що й вижити годі. Гадіть, що народу йде. Але то, то що ту вийдете, то, то, то хіба що сота часть? Перед новинок тяжкий, а ще й тепер, радіть, кара Божа. Май, а пече так, як в жнива. Дощу нема, гадаєте, що не буде голод? Хе. Ну то де ж нарідь дінеся? Хто ще троха чує в собі сили, то пхаєся сюди, щоб щось заробити. Ну а для жидів все праздник. Робітника прибуло, зараз плати уривають». «Дістодіто, роби затілько, а не схочеш ти, зараз десять на твоє місце і чекає». «Та й гадаєте, що не чекає? Там, як вийдете рано на вулицю, як поглянете, що трави зілля тільки народу за роботою, то з половину понаймають, а решта або вертає додому голіруч, або отак переваляється день межежидами, води винесе, дров рубає або що» аби кусник хліба або лишку страви дістати. Та й така біда в нашім Бориславі. Всі ріпники, що йшли при купі, розгомонілися. Оповідання їх товариша про Бориславську біду діткнуло всіх заболяче. Кожний знайшов щось докинути, і перед Бенедіум нараз стала страшна картина людської нужди і притиску. Він віддавна привик був чути, що в Бориславі робота небезпечна, але за платиться дуже добре. Правда, нужденний вид ріпників, що щонеділі сотками сиділи коло святої трійці, казав йому догадувати, що воно щось трохи не так з тим добрим зарібком, але ніколи він не мав нагоди докладно отім вивідатись. Аж тепер на раз оповідання ріпників – розкрило перед ним всю правду страшне безвідрадне положення такої величезної купи народу вдарило його так сильно що він ішов мов оглушений і ні про що інше не міг і думати чи ж це правда чи ж все може бути запитував він сам себе правда і він бачив біду на своєму віку і він зазнав нужди та голоду, притиску, самоволі та безроботиці. Але все-таки до такої ступені опущення й пониження, про яке розказували ріпники, в місті ніякий ремісник не доходив. Ріпники розказували страшні події голодної смерті, самовбивства, рабунків. З їх оповідань Бенедьо побачив і те непривичне для нього діло, що в нужді одного робітника другі зовсім не туралися до нього, не підмагали його, а лишали на волю Божу. Ріпники й проте розказували, як хорі їх товариші вмирали, опущені і розточені червами. Як не раз аж по кількох днях найдено умершого без людської помочі ріпника в яким-небудь відлюднім закамарку.